Kedves olvasó. Regényemet az élet ihlette, a körülöttünk zajló háború, ahol százezrek váltak, válnak otthontalanná, menekültek ki. Megszokott életük a sarkából ki lett fordítva, barátok, rokonok, családtagok lettek ártatlan áldozatai az orosz inváziónak. Szereplőim kitalált személyek, illetve néhány esemény megtörtént a valóságban is,